Miközben Petrovski önnagy vacsorázott a Great White Horseban Ipswichben Ipswich-ben, megszorolta Csengő a Fontenoyn House 8. emeleti lakásában, Belgráviában. A tulajdonos, Mr. George Berenson nyitott ajtót. Egy pillanatig döbbenten nézett a álló látogatóra. Te jó ég, Sir Nigel! Felületesen ismerték egymást, nem annyira az egykori közös iskolai évekből, hanem mert néha látták egymást a Vajhol körforgásába. Az S.I.S. főnöke udvariasan, de távolságot tartva Biccentet. Jó estét, Berenzon. Bejöhetek? Persze, persze, hogy ne. George Berenzon zavarban volt, pedig sejtelmesen volt a látogatás céljáról. Hogy Sir Nigel a vezeték nevén szólította, méghozzá Mr. nélkül, az arra mutatott, hogy a látogatás udvarias, de csöppet sem baráti lesz. Szó sem lesz a közvetlen George és Nigel megszólításról. Lady Fiona itthon van? Nem, elment az egyik bizottságának az ülésére. Kettesben vagyunk. Sőr úgy is tudta már. A kocsiában ült és megvárta, amíg Berenzon felesége elment, mielőtt följött volna. Letette a kabátját, bár az atatáskáját nem, és helyet foglalta nappali egyik karszékében, nem egészen tíz lábnyira a már helyrehozott fali széktől a tükör mögött. Berenzon is leült vele szemben. Nos, miben lehetek a szolgálatára? Sir Nigel kinyitotta az aktatáskáját és óvatosan kirakott tíz fotókópiát az üveg asztalra. Azt hiszem hasznos lesz, ha egy pillantást vet ezekre. Perenzon némán megnézte a legfelső lapot, fölemelte, hogy lássa a másodikat, aztán a harmadikat. A harmadiknál elrakta őket. Nagyon elsápadt, de még ura volt magának. Tekintetét a papírokon nyugtatta. Nem hiszem, hogy bármit is tudnék mondani. Hát ez nem csak mondta Sir Nigel. Egy kis idővel ezelőtt ezeket visszaküldték nekünk. Tudjuk, hogyan sikerült elveszítenie őket, és ez a maga szempontjából elég nagy baj. Miután ezeket visszaküldték, néhány héten át megfigyelésre tartottuk magukat, végignéztük az aszkenzíma jelentés lemásolását, majd átadását Benottinak, aztán Marénak. Tudja, egészen tűrhető munkát végeztünk. Amit mondott, abból egy és más bizonyítható volt, de a nagyobb rész tisztab nem kívánta, hogy Berenzon rájöjjön, milyen kevés ütőkártya van a kezükben egy bírósági tárgyaláshoz. A védelmi beszerzések helyettes főnöke kihúzta magát és fölnézett. Most jön a tagadás, gondolta Örvin, az önigazolási kísérlet. Fura, hogy mind ezt a sémát követik. Berenzon a szemébe nézett. Dac tekintetében. Hát, ha úgyis mindent tudnak, mit szándékoznak tenni? Föltennék néhány kérdést, mondta Sir Nigel például, hogy mióta csinálja, a és miért vágott bele. Berenzon ugyan igyekezett uralkodni magán, és datosan viselkedni, mégis kellően zavarban volt ahhoz, hogy eszébe se jusson, az SZIS főnöke nemigen szokott személyesen kérdezősködni. Ám az önigazolás vágya elemző képességét. Az első kérdésre a válaszom, valamivel több mint két éve. Lehetne rosszabb is, gondolta Sir Nigel. Tudta, hogy már, é, már majdnem három éve Nagy-Britániában van, de Berenzon-t futathatta volna egy másik áld-dél-afrikai szovjet megbízó is. Úgy látszik, nem ez történt. Ami a második kérdést illeti, azt hiszem a válasz nyilvánvaló. Tegyük fel, hogy kicsi lassú a felfogáson, mondta Sir Nigel. Szóval világosítson fel. Miért? Berenzon nagy levegőt vett. Talán... Mint oly sokan már előtte, a fejében már többször is megfogalmazta a védőbeszédét, amit lelkiismerete, vagy az annak helyén lévő valami bíróság elé akart tárni. Az a véleményem, és ez így van már hosszú évek óta, hogy az egyetlen küzdelem ezen a bolygón, aminek értelme van, a kommunizmus és a szovjet imperializmus ellen folyik kezdte. Ennek a harcnak Dél-Afrika az egyik bástyája. Talán az egyetlen, ha nem az egyetlen bástyája a Szaharától délre. Régóta hiába való és magunkat vereségre ítélő dolognak tartom a nyugati hatalmak részéről, hogy úgy bánnak Dél-Afrikával, mint a leprással, és nem teszik lehetővé, hogy részt vegyen közös terveinkben a globális szovjet fenyegetés ellen. Évek óta hiszem, hogy a nyugati hatalmak rosszul bántak Dél-Afrikával, hogy helytelen és ostoba dolog volt kizárni abból, hogy hozzáférhessen a NATO stratégiai terveihez. Sir Nigel úgy bólintott, mintha ez neki soha nem jutott volna eszébe. És azt tartotta helyesnek és tisztességesnek, ha jóvá teszi ezt a hibát. Igen, úgy van. És teszem is a hibata, titokra vonatkozó törvény ellenére. A híjúság gondolta Sir Nigel. Mindig a híúság a méltatlan emberek hatalmas önbecsülése. Nanmi, Ponte Corvo, Fax Prime, mindegyiknél ez volt a vezérfonal. Az önmaguknak adományozott jog, hogy Istent játszanak, az áruló meggyőződése, hogy egyedül neki van igaza, és az összes kollégái bolondok és ehhez társul a hatalom kábítószernél szenvedélyesebb szeretete, a hatalomé, amelyet az áruló a politika manipulálásából, a titkok átadásából eredeztet azoknak a céloknak az érdekében, amelyekben hisz és földtételezett ellenfeleinek megtévesztésében a saját kormányán belül, azoknak az embereknek a kiátszásában, akik előléptetésre és kitüntetésre fölterjesztették őt. Mondja, magad tett ajánlatot vagy már é? Berenzon egy ideig gondolkodott. Jánmári diplomata, tehát önnek nincsen hatalma fölötte, mondta. Nem ártok neki, ha megmondom. Az ő ötlete volt, amikor Pretóriában állomásosztán nem találkoz. Itt találkoztunk először, nem sokkal az ideérkezése után. Rájöttünk, hogy csak bennünk a közös. Meggyőzött, hogyha sor kerülne egy konfliktusra a Szovjetunióval, Dél-Afrika egyedül állna a déli féltekén, keresztben a létfontosságú útvonalon, ami az Indiai óceánt összeköti az Atlanti óceán déli részével, és valószínűleg teljesen körüljöve szovjet bázisokkal egész fekete Afrikában. Mindketten úgy gondoltuk, hogy némi útmutatás nélkül arra nézve, hogy a NATO milyen hadműveleteket tervez ezen a területen, Dél-Afrika megbínul, hiába a legsziráldabb szövetségesünk az anatája. Komoly érv, mondta sajnálkozva, Sir Nigel. Tudja, amikor rájöttünk, hogy magának Mária megbízója, egyenesen táboroknak tettem fel a kérdést. Tagadta, hogy Mária valaha is nekik dolgozott volna. Úgy illik. Persze, de oda küldtünk egy embert, hogy ellenőrizze Pinár állítását. Talán nem ártana, ha elolvasná ezt a jelentést. Elővette aktatáskájából Preston Pretoria jelentését, amelyre rá volt tűzve az ifjú Mária képe. Berenzon vállat vont és olvasni kezdte a hét, sűrűn telegépelt lapot. Egy bizonyos pontnál fölszisszent öklét a szájához kapta, és beleharapott. Amikor az utolsó lappal is végzett, két tenyérébe temette az arcát, és előre-hátra ingatta a testét. Édes Istenem, sohajtotta. Mit tettem? Tokolian nagy kárt, mondta Sir Nigel, és hagyta, hogy Berenzon teljes mértékben felfogja nyomorúságát. Hátradölt, és számalom nélkül nézte a bukott fejest. Sir Nigel számára Berenzon csupán egy újabb mocskos kis áruló volt, aki súlyos esküdtett királynőjének és hazájának, aztán önhítsége miatt elárulta mindkettőt. Ugyanolyan fajta, hanem is ugyanolyan nagy kaliberű ember, mint Danald McLean. Berenzon már nem sápadt, hanem hamus-szürke volt. Amikor levette a kezét az arcáról, úgy nézett ki, mint aki éveket öregedett. Volna valami, bármi, amit tehetnék. Szörny Nágyal vállat vont, mintha senki nem igen tehetne már semmi. Kedvetámat még néhányszor megforgatni a kést a sebben. Természetesen néhányan gyors letartóztatást akarnak a magáét és éjét. Kretória lemondott a diplomáciai mentességéről. Maga középkorú, középosztálybeli esküdtek elé kerülne, a közvádló gondoskodna róla. Csupa becsületes, de csöppet sem ravasz ember. Valószínűleg soha nem hinnék el, hogy magát idegen zászló alatt szervezték be. lehetne szó, és ez a maga korában azt is jelenteni, Parkhurstben vagy Dármútban, hogy onnan már nem jön ki. Hagyott néhány percet rá, hogy Berenzon megértse. A helyzet az, hogy egyenlőre féken tudom tartani a kemény vonal képviselőit. Volna egy másik út. Sőr mindent megteszek, komolyan, mindent. Hogy ez milyen igaz, gondolta Sőr Nigel. Mennyire nagyon igaz. Ha tudná, tulajdonképpen három dologról van szó, mondta hangosan. Az első. Továbbra is bejár a minisztériumba, mintha mi sem történt volna, fenntartja a változatlanság látszatát, elvégzi a rutinfeladatokat feladatokat, és egy picinke mozdulatot sem tesz, hogy fölzavarja a vizet. A második. Ebben a lakásban, itt, sötétedés után, és esetleg egész éjszaka segít nekünk fölmérni a kárt. Csak úgy tehetjük jóvá az eddigi kárt, ha megtudunk mindent, de mindent, ami Moszkvának tudomására jutott. Ha egyetlen pontot vagy veszőt is elhallgat, Kását fog enni, és zacskót fog ragasztani élete végéig. Igen, igen, persze. Ezt meg tudom tenni. Emlékszem minden egyes dokumentumra, amelyet továbbadtam. Mindenre, mindenre. De... azt mondta három dolog. Igen, nézegette a ágyja. A harmadik meglehetősen rázós. Fentartja a kapcsolatot már éva, Hogy mit csinálok? Nem kell találkozniuk. Én is jobban szeretném, ha nem találkoznának. Maga nem elég jó színész ahhoz, hogy előtte is fenntartsa a látszatot. Csak a kódoló telefonhívásokról van szó, amikor szállítani akar. Berenzon őszintén nem értette. Mit akarok én szállítani? Olyan anyagot, amelyet az én embereim állítottak össze másokkal együtt. Dezinformációt, ha úgy tetszik. A Védelmi Minisztérium embereivel is együtt kell dolgozni a kárfelmérésen de azt akarom, hogy nekem is dolgozzon. Okozzon igazi kárt a szovjeteknek. Berenzon belekapaszkodott a lehetőségbe, ahogyan a full a a szába. Öt perc múlva Sir Nigel fölállt. A kárfelmérők a hétvégén jönnek majd. Nem kérte, hogy Berenzon kikísérje. Amint végigment a folyosón a lifthez, csöndes elégedettséget érzett. Az összetört és rémült emberre gondolt, akit a lakásban hagyott. Mostantól kezdve az ember nekem fogsz dolgozni, gondolta. Az oxbáró irodájában dolgozó fiatalány fölpillantott, amikor az idegen belépett. Elismeréssel nézett végig a férfin. Közép magas, izmos és kisportolt, könnyen mosolyog, a haja és a szeme dióbarna. A lány szerette a dióbarna szemeket. Segíthetek? Remélem. Új ember vagyok errefelé, de azt az információt kaptam, hogy önöknél lehet bútorozott házat bérelni. Ó, igen. Mr. knight al kell beszélnie. Ő intézi a házbérleteket. Milyen nevet mondhatok? A férfi újra mosolygott. Rossz, mondta. James Ross. A lány megnyomta a gombot, és beszólt a belső irodába. Egy bizonyos Mr. Rossz van az irodában, Mr. Knight. Bútorozott otthon keres. Tudja fogadni? Két perccel később James Ross Mr. Knight irodájában ült. Most jöttem ide Dorsettből, hogy átvegyem cégem keret-angliai ügyeit, mondta könnyegén. Szeretném, ha a feleségem meg a srácok mielőbb utánam jöhetnének. Akkor a házot kíván vásárolni? Most még nem. Először is körül akarok nézni, meg akarom találni a megfelelőt. Aztán a részletek időt vesznek igénybe. Másos csorban. lehet, hogy csak kornátozott ideig maradok itt. A központunktól függ. Tudja. Persze, persze. Mr. Knight tökéletesen értette. Egy rövid időre szóló házbérlet kisegíteni addig, amíg meg tud állapodni és kiderül, hogy hosszabb ideig marad-e. Pontosan mondta rossz. Bióhéjban ennyi lenne. Bútorozottan vagy üresen? Bútorozottan, halkadna. Igen is. Nyúlt egy halondosszi éjjel, Mr. Knight. Bútorozatlan kiadóházat szinte alig találni. A bérleti idő lejárt, akkor nem mindig tudjuk kitenni az embereket. Nos, pillanatnyilag négy útorozat házunkkal. Oda nyújtotta Mr. Rossznak a brosúrákat. Kettő nyilvánvalóan túlságosan nagy volt egy kereskedelmi képviselőnek, és túlságosan nagy személyzet kellett volna hozzájuk. A másik kettő szóba jöhetett. Mr. Knightnak volt egy szabad órája, és elvitte autóval a kliensét megnézni mindkettőt. Az egyik tökéletes volt. Egy kicsin-csinos téglaház, egy kicsin-csinos utcában, egy kicsin-csinos magánházakból álló negyedben, a Bell Road közelében. Azt hiszem, a tulajdonosa Mr. Johnson, mondta Mr. Nightle lefelé jövet Mérnök, akinek egyéves szerződése van a Szaudarábiában. De a ház már csak hónapra kiadó. Az nagyon jó lesz, mondta Mr. Ross. A ház a Cherry Hayes Close 12 volt. Mint hogy a környező utcák nevei egytől egyik hészre végződtek, az egész környék a Héz néven volt ismeretes. Köröskörül minden csupa a Breiton-Héz, héz és heather volt. A Cseri-Héz 12 a járdától hat láb széles választotta el, és nem volt kerítése. A ház egyik oldalán egy kocsira méretezett zárható garázs volt. Petrovsky tudta, hogy szüksége lesz garázsra. A hátsó kert kicsi volt, körülkerített, és a parányi konyhából lehetett megközelíteni. A földszinten volt az üvegezett bejárati ajtó, amely keskeny halba nyílt. Az ajtóval pontosan szemben volt a felső szintre vezető lépcső. A lépcső alatt takarítószerek tárolására alkalmas szekrény volt. Ezen kívül volt egy nappali, meg egy konyha a lépcső és a nappali közötti átjáró végén. Fönt két hálószoba volt, egyik az utcára, a másik a kertre nézett, valamint a fürdőszobai és a vécét. A ház nem volt feltűnő, beragolott az utca hasonló tégladobozai közé, amelyekben általában fiatal párok laktak. A férfi rendszerint az iparban vagy a kereskedelemben dolgozik, az asszony házat látja el, meg az egy vagy két totyogost. Pontosan olyan hely, amiért az, az ember választana, aki arra vár, hogy a felesége meg a gyerekei végre átköltözzenek hozzá a a tanév végén, és nem nagyon feltűnő. Kiveszem, mondta a férfi. talán visszamehetnénk az irodába és rendeznénk a részleteket, mondta Mr. Knight. Mivel a ház bútorozott volt, a részletek igen egyszerűek voltak. Alá kellett írni egy kétlapos szerződést, tanuk is kellettek hozzá, és le kellett szurkolni egy hónapi bért, valamint még egy hónapi költségtérítés letétként. Mr. Ross bemutatta a Genfi munkaadóitól kapott referenciáját, és megkérte Mr. Knight-ot, hogy hétfőn reggel hívja föl dolchester bankját, és elremőrizze a csekket, amelyet akkor is ott kiállított. Mr. Knight úgy vélte, hogy hétfő délutánra végezni tud a szükséges adminisztrációs tennivalókkal mindenki megelégedésére, ha a csek és a referencia rendben találtatik. Rossz volt. Ő tudta, hogy rendben lesznek. Ellen Fox is az irodájában volt szombat reggel, régi barátjának, Sir Nigel a kérésére, aki azt mondta, össze kell jönniük. Az angol lovagot nem sokkal tíz óra után kísérték föl az amerikai nagykövetség lépcsőjén. Ellen Fox volt az amerikai CIA helyi rezidense, és már hosszú utat tett meg. Nigel örvint húsz éve ismerte. Attól tartok, hogy mi csekéke probléma merült föl, mondta ször Nigel, miután helyet foglalt. A védelmi minisztériumunk egyik tisztviselőjéről kiderült, hogy az Isten szerelmére, Nigel, újabb kém, így kiáltott, felfogsz. Irvin mentegetőzve nézett rá. Attól tartok, hogy az ismerteve. Egy kicsit a ti hárperügyetekre emlékeztet. Eren Fox kacsintott. Értette a célzást. 1983-ban az amerikaiak nagy felháborodással fedezték föl, hogy a kaliforniai szilíciumvölgyben dolgozó mérnök rengeteg titkos információt árult el a lengyeleknek, és rajtuk keresztül az oroszoknak az amerikai Minuteman rakétarendszerekről. A korábbi ügyel együtt a Harper ügy némi nemüle kiegyenlítette a számlát. A briteknek már régóta el kellett tűrniük az amerikaiak csípős megjegyzéseit filmiről, Burgessről és Maclénről, nem is szóva Békről, Vásáról, Brandról és Primerről, és ezek a megjegyzések még annyi év után is fájtak. A britek szinte örültek, amikor végre az amerikaiaknak is volt két csúnya esetük Boise-szal és harperrel. Legalább más népeknek is voltak árulói. Húh, mondta Fox. Ezt szerettem benned mindig, Nigel. Ha övet látsz, nem tudod megállni, hogy ne próbálj bevinni a lágyütést. Fox Londonban gyilkos humoráról ismerték. A hírnevet azon az egykori ülésen szerezte, amikor az Egyesített Hírszerző Bizottságot vezető, ször Anthony Plumb arról panaszkodott, hogy az ő munkakörének nincs olyan betűszó elnevezése, mint a másokénak. Ő egyszerűen csak az EHB elnöke, vagy a hírszerzés koordinátora. Miért ne lehetne az ő munkáját is úgy körülírni, hogy a kezdőbetűkből egy önálló értelmű szó álljon össze? Mit szólna Mormogta Fox az asztal végén a Globális Elhárítás Centrális Irányítója címhez? Sir Anthony jobbnak látta, ha nem a Whitehall gecijeként emlegetik, és többet nem kíván magának betűszó elnevezést. Oké. Okay. Mennyire nagy a baj, kérdezte Fox. Lehetne nagyobb is, mondta Sir Nigel, és elmesélte Foxnak a történetet az elejétől a végéig. Az amerikai érdeklődve dőlt előre. Úgy érted, hogy valóban megfordítottad? Hogy hajlandó továbbadni mindent, amit adunk neki? Vagy ezt teszi, vagy élete végéig a börtönbe rohadhat. Egész idő alatt megfigyelés alatt fogjuk tartani. Természetesen lehet olyan kódja is amelyet figyelmezteti Márit egy telefonhívásnál, de ezt nem hiszem. Valóban szélső jobboldali, és valóban idegen zászlólat szervezték be. Fogsz egy ideig töprengett. Szerinted a központ mennyire értékeli ezt a berenzont? Hétfőn kezdjük a kárfelmérést, mondta Örvin. De tekintettel a fickó magas rangjára a minisztériumban, szerintem Moszkva igen sokra becsüli. Talán olyan esetnek tartják, akiben magának a csoportfőnöknek kell foglalkoznia. Mi is küldhetnénk rajta keresztül dezinformációt Moszkvának? kérdezte Fox. Az agya már járt, már gondolt néhány hasznos csalira, amelyeket Lengli szívesen eljutott a Moszkvának. Nem szeretném túlterhelni az áramkört, mondta Nigel. Az anyagokat változatlan ritmusban kell leadni, ráadásul az anyagok jellegesen változhat. De azért ti is beszállhattok. És cserébe azt kéred, hogy intézzem el a feletteseinnél, hogy nem nagyon dolgálják meg London. Sir Nigel vállat van. A baj megtörtént. Az embernek nagyon jól tud esni, ha kiveri a bal hét, de semmi haszna. Inkább szeretném helyrehozni a kárt, és magam is szeretném a kárt viszonozni. Oké, Nigel úgy lesz. Megmondom a miénknek, hogy maradjanak nyugtan. A kárfelmérést ugye nyomban megkapjuk, itt elkészült. És készítünk néhány anyagot nubliáris tengeralatjáróinkról az Atlanti óceánon, meg az Indiai óceánon, hogy a központ másfelé keresse őket. Tartom veled a kapcsolatot. Hétfőn reggel Petrovski bérelt egy szerény autót egy kolcseszteri kölcsönzőtől. Elmondta, hogy Dolchesterből jött, és házat keres Essex vagy Suffolk területén. A saját kocsija a feleségénél maradt Dorsetben, ezért nem akar autót venni ilyen rövid időre. A jogosítványa Dorchester-i címmel tökéletesen rendben volt. A vérelt autót természetesen biztosítani is kellett. Hosszú időre, három hónapra kötötte a béleti szerződést, mert úgy olcsóbb. Egy hetet kifizetett készpénzben, egy további hónapi béleti díj fejében pedig csekket adott. A következő feladat nehezebb volt, és egy biztosítási ügynökre is szükség volt hozzá. Hát keresett és meglátogatott egy biztosítási ügynököt a városban, és elmagyarázta a helyzetét. Néhány éven át külföldön dolgozott, azelőtt pedig vállalati kocsival járt. Így nem volt állandó biztosítója Nagy-Britanniában. Most tért haza, és önálló életet akar kezdeni. Be kell szereznie egy járművet, és arra biztosítást kell kötnie. Tudná-e segíteni neki az ügynök? Az ügynök örömmel segített. Ellenőrizte, nőrizte, hogy kliensének kifogástalan jogosítványa, nemzetközi jogosítványa és tetemes bankszámlája van. Az utóbbit aznap reggel utaltattá Dolchesterből Colchesterbe. Milyen járművet kíván vásárolni? Motorkerékpárt? Igen, valóban. Sokkal könnyebben boldogul vele a zsúfolt városban. Természetesen, ha a tulajdonos, akkor nehéz lenne biztosítani. De egy komoly felnőtt embernél nem gond. Mindenre kiterjedő biztosítást kötni azért egy kicsit nehéz lenne. Ő, a kliens csak harmadik személy javára kíván biztosítást kötni. És a cím? Pillanatnyinek lakást keres. Teljesen érthető. A Great White Horse fogadóban lakik Ipswich-ben. Tökéletesen elfogadható. Akkor tehát, ha Mr. Ross közlével a motorkerékpár rendszámát miután megvásárolta, és az esetleges címváltozást... Egy-két napon belül ki tudja állítani a harmadik személy javára szóló biztosítási kötvényt. Petrovszki bérát kocsiján visszahajtott Ipswich-be. Fárasztó napja volt, de elégedett lehetett, nem kellett gyanút, és nem hagyott maga után követhető nyomot. Az autó és a szállodában egy nem létezett címet adott meg. Oxborough ingatlanügynöksége és a biztosítási ügynök a szálloda címét kapták meg, mint ideiglenest, és az Oxborough cég tudott, a Kerikész 12-ről. A berkeley bank Colchester-i kirendeltsége is az ideiglenes szállodai címet kapta meg, amíg ő házat keres. Megtarthatja a szállodai szobáját, amíg megköti a biztosítást, aztán elmehet. Hogy különböző partnerei valaha is érintkezésbe lépjenek egymással, teljesen valószínűt lennek látszó. Az Oxborough ügynökség kivételével a nyom megszakad a szállodánál, vagy a hamis Dorchesteri címnél. Amíg a ház és az autó bérleti díját rendesen fizeti, amíg a biztosítási ügynöknél letelik az egy év, amelyre Csekkel kifizette a díjat, egyik sem fog gondolni róla semmit. A Colchester-i Berkeley bank azt a meghagyást kapta, hogy negyedévenként küldjenek neki elszámolást, de június végén ő már messze jár. Visszament az ingatlan ügynökségre, hogy aláírja a bérleti szerződést és kitöltse a még szükséges papírokat. Azon a hétfői estén a kárfelmérő bizottság élcsapata megérkezett George Berenzon belgráviai lakására, hogy megkezdjék a munkát. Az M15 szakértőinek és a Védelmi Minisztérium elemzőinek kis csoportja volt ez. Az első feladat minden egyes olyan dokumentum azonosítása volt, amely eljutott Moszkvába. A bizottság tagjainál dossziék voltak az iktatóból, visszavételezési és leadási jegyzőkönyvek, hanetán Berenzon emlékezete ki hagyná. A Moszkvába eljutott dokumentumokról készült lista alapján aztán majd más elemzők megpróbálják fölmérni és enyhíteni a kárt, javasolni, hogy mit lehet még megváltoztatni, milyen terveket kell elhalasztani, miféle taktikai és stratégiai utasításokat kell megsemmisíteni, és melyek maradhatnak változatlanok. Egész éjjel dolgoztak, és később jelentették, hogy Berenzon maga volt a segíteni akarás. Hogy valójában mit gondoltak róla, az nem szerepelt a jelentésben, mert nem tűrte volna el a nyomdafestéket. Egy másik csapat pedig a minisztérium megbelső szentélyében készíteni kezdte azokat a titkos dokumentumokat, amelyeket Berenzon a legközelebb eljutat Jan Máréhoz és megbízóihoz, a Jeszanyevói első főcsoportfőnökségre. főnökségre. John Preston, mint a C5C új főnöke, szerdán költözött be új hivatalába, és magával vitte személyes anyagait. Szerencsére csupán egy emeletnyivel kellett följebb vándorolnia a Gordon harmadik emeletére. Az íróasztalánál ült és tekintete a naptára esett a falon. Április elsajá volt a bolondok napja. Mennyire találó, gondoltak esetűen. Látóhatáron az volt az egyetlen fénysugár, hogy valamivel több mint egy hét múlva a Tommy fia hazajön húsvéti vakációra. Egy teljes hetet tölthetnek együtt, amely Júlia a hielésből a barátjával, Verbijével, hogy a szünjítő további részére elrabolja. A kis kényszintoni lakás egy héten át eleven lesz a srác lelkes jelenlététől, a rögbipályán elért sikerekről, meg a francia tanár megtréfálásáról szóló történetektől, és a kijelentésektől, hogy további csem és sütemünkészetekre volna szükség, hogy legalmit mit titokban, lámpaoltás után a hálóteremben. Preston ettől a kilátástól mosolyogni kezdett, és elhatározta, hogy kivesz legalább négy nap szabadságot. Tervezett néhány ötletes apa és fiú kirándulást, és remélte, hogy Tommy is meg lesz elégedve vele. Jeff Bright a szekcióvezető helyette zavarta meg ábrándozását. Preston tudta, hogy Brightnak kellett volna megkapni az ő állását, ám a fiatalsága ezt nem tette lehetővé. Bright is Brian Harker Smith egyik védence volt, akinek örömére és büszkeségére szolgált, hogy a főigazgató helyettes meg-meghívja egy-egy italra, ahol elmesél neki mindent, ami a szekcióban történik. Még sokra fogja vinni, ha Brian Harker Smith átveszi a vezérigazgatói posztot. Gondoltam, szeretnéd látni azoknak a kikötőknek és repülőteretnek a listáját, amelyeket szemmel kell tartanul John, mondta Bright. Preston tanulmányos tagelített listát. Valóban ennyi repülőtér lenne, ahonnan gépek indulnak és ahová gépek érkeznek a brit szigeteken túlról. És az olyan repülőterek felsorolása, amelyek képesek külföldről érkező teherszállítógépeket fogadni, oldalakon át folytatódott. Preston nagyot sóhajtott, és olvasni kezdett. Másnap Petroszki megtalálta, amit keresett. Minthogy annak az erdnek az alapján intézte beszerzéseit, hogy mindent máshol vásárol meg, a South eszesz SS-körzeten belül, Stone Marketbe utazott. A motorkerékpár egy BMW K100-as volt, nem új, de kitűnő állapotban lévő, nagy erős gép, három éves, de csak 22 ezer mérföld volt az órájában. Ugyanabban az ütletben motoros felszereléseket is árultak. Teljes felszerelést vett magának, fekete bőrnadrágot és dzsekit, hosszú szárú kesztyűt, cipzáras csizmát és füstszínű üveggel álláltott csisakot. 20 százalék le a motorkerékpárért, de még nem vitte el. Azt kérte, hogy a hátsó kerék két oldalára szereljenek csomagtartókat, a tetejükön egy zárható üvegszálas dobozzal, mire azt mondták, hogy két nap múlva jöhet a kész járgányért. Egy telefonfülkéből fölhívta a colchester biztosítási ügynököt, és bediktálta a BMW rendszámát. Az ügynök fogadkozott, hogy másnapra elkészíti a 30 napra szóló idegnes kötvényt, majd elküldi postán a Great Whitehorse fogadóba Ipswich-be. Stone Marketből Petrovsky Petrovszki hajtott, Tedfordba, amely éppen csak hogy túl van Norfolk határán. Tedfordban nem volt semmi különös, csak éppen a számára szükséges útvonalon feküdt. Elvéd után meg is találta azt, amire szüksége volt. A Magdalen Streeten a 13 per és egy ütfagy gyűlésterme között volt egy szabálytalan négyzet alakú telek, rajta 31 jól garázs. Az egyiknek az ajtaján ott állt a cédula, kiadó. Megkereste a tulajdonost, aki a városban lakott, kibérelte a garást három hónapra, készpénzben fizetett, hamis növetés címet mondott, és megkapta a kulcsot. A garázs kicsi volt, de a célainak tökéletesen megfelelt. Fölvette bőrcucait, sisakját és csizmáját, és a délután után részében vásárolt két tízgalonos műanyaghornót két különböző boltban. Ezeket teletöldötte benzinnel két különböző garásban, és berakta őket a magájéba. Napnyugta, akkor visszakocsított Ipswichbe, ahol közölte a szállodaportással, hogy másnap reggel elutazik. Preston azon kapta magát, hogy annyira unja a dolgot, hogy már oda sem figyel. Csak két napra lépett új hivatalába, és ezeket dossziók olvasásával töltötte. Az ebédnél ült a kantinban, és komolyan azon gondolkodott, hogy kérje az időerőti nyugdíjazását. Egyetlen két gonddal is járt. Egy. A 40-es éveinek közepén járó férfi számára nem könnyű jó állást találni, ráadásul az ő szokatlan szakképzettsége alig a nagy szigetnél ellenállhatatlan érdeklődést. A másik gond hűsége volt Sör Bernard Hemings iránt. Ő még csak hat esztendejel dolgozott a szolgálatnál, de az öreg nagyon jó volt hozzá. Szerette Sör Bernardot és tudta, hogy a betegeskedő főigazgatót bármikor szívesen megfúrják. Az m 15 fejének és az m 16 főnökének kiválasztása Nagy-Britanniában az úgynevezett Bölcs Emberek Bizottságának a feladata. Az M15 esetében ennek a bizottságnak rendszerint a következők a tagjai: az M15-re felügyelő belügyminisztérium administratív államtitkára, meg a védelmi minisztérium administratív államtitkára, a kabinetminiszter és az Egyesített Hírszerző Bizottság elnöke. Ezek javasolnak egy számukra vonzó jelöltet a belügyminiszternek és a miniszterelnöknek, a két legmagasabb rangú illetékes politikusnak. Nagyon ritkán fordul elő, hogy a politikusok elutasítanák a bölcsemberek javaslatát. Ám mielőtt döntést hoznának, a nagyfejűek megtartják a maguk meghallgatásait az ő utána stílusukban. Ezek diszkrét evédek a klubban, egy-egy ital, egy-egy bárban, beszélgetés kávé mellett. Az M15 leendő főigazgatóját illetően konzultálni fognak a CISZ is, de minthogy az adott esetben ször Nagel Örvi maga is közeljár a nyugdíjhoz, nagyon jó okának kell lennie ahhoz, hogy ne javasolja a másik hírszerzőszolgálat vezetőjelöltjét. Elvégre neki már nem kell majd dolgoznia vele. A bölcs emberekre legnagyobb hatással levő források közül az egyik legbefolyásosabb maga, a nyugdíjba készülő M15 főigazgató szokott lenni. Preston tudta, hogy az olyan tiszteletre méltó ember, amilyen ször Bernard Hemings, kötelességének fogja érezni, hogy próbaszavazást rendezne a szekciók vezetők között a szolgálat mind a hat igazgatóságán. Ez a próbaszavazás sokat fog nyomni nála alattban, bármilyen személyes érzései legyenek is. Nem véletlenül használta ki Brian Harker Smith azt a tényt, hogy ő vitte a mindennapi munkát arra, hogy a maga védenceit ültesse sorra a szekcióvezetői vezetői székekbe. Preston szilárdan hitte, hogy Harker Smith azt akarja majd, hogy ő távozzon még őszelőtt, azután a néhány ember után, akik az utóbbi hónapokban már civil foglalkozást vállaltak. Hülye büzi mondta csak úgy bele a levegőbe, a meglehetősen üres kantinban. Azért is maradok. Miközben Preston ebédelt, Petrovszki elhagyta a szállodát. A podgyásza immár egy nagy bőröndel gyarapodott, amely tele volt a helyszínen vásárolt ruhaneművel. A portásnak azt mondta, hogy a norfolk körzetbe költözik, és ha postája érkezne, tartsák maguknál, míg érte nem jön, vagy küld. Fölhívta a biztosítási ügynököt Colchesterben, és megtudta, hogy a motorkerékpár ideiglönes biztosítása készen van. Az orosz arra kérte az ügynököt, hogy ne adja postára, majd ő érte megy. Ezt nyomban meg is tette, és késő délután beköltözött a Cseri 12-be. Az éjszaka egy részét gondos munkával töltötte, olyan kódolt üzenet készítésével, amelyet egyetlen kompjúter sem tud megfejteni. Tudta, hogy a kód megfejtése sémákon és ismétléseken alapul, bármennyire bonyolult legyen is a kód megfejtéséhez használt kompjúter. Ha egy rövid üzenet minden egyes szavához egyszerű kódot használ, nincsenek sémák és nincsenek ismétlések. Szombat reggel ted -forba hajtott. Berakta a garázsba a kocsiját, és egy helyi taxival áthajtatott Így Itt szavatolcsekkel kifizette a BMW árának hátralevő részét, bement a toaletbe átöltözni a bőrcucba és sisakba, melyeket egy vászonzsákban hozott magával. A zsákba dugta hétköznapi ruháját, a zsákot a csomagtartóba tette, és elmotoraza. Az út hosszú volt, több órán át tartott. Csupán késő este érkezett visszatelt fordva. Átöltözött, a motorral átült az autóba, és nyugodtan visszakocsikázott a Cherry klózba, Close-ba, ipswich ahová éjfélkor érkezett meg. Nem látta senki, de ha látták volna is, hát csak azt a helyes fiatal mister rossz látták volna, aki pénteken költözött be a 12-es számú házba. Ezen a szombatestén Áverel Cook, amerikai főtörzsörmester szívesebben randizott volna barátnőjével a közeli Bedfordban. Vagy legalább biliárdozott volna haverjaival a kantinban. Ehelyett szolgálatban volt Csicsenszben a közös brit-amerikai megfigyelő állomása. A brit elektronikus lehallgató és kódfejtő komplexum központja Cheltenhamben, Glockester megyében, Anglia déli részén van. Ám kihelyezett állomásai az ország legkülönbözőbb részein vannak, és ezek egyikén, a Bedfordshire megyebeli Csickenszenben a brit állami kommunikációs főnökség és az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség emberei közösen teljesítenek szolgálatot. Már régen elmúltak azok a napok, amikor a figyelő emberek görnyedtek a fejhallgatóval a fülükön, hogy venni tudják és fölvegyék a kézzel leadott morzsajeleket, amelyeket holmi német ügynök továbbított brit területről. A megfigyelés, elemzés, az ártatlan és a nem annyira ártatlan megkülönböztetésének és az utóbbi rögzítésének és megfejtésének munkáját komputerek vették át. Kukföltörzsörmester biztos volt benne és joggal. Hogyha a feje fölött levő antennaerdő bármely tagja fogna valami elektronikus suttogást, azt nyomban a lenti komputerekhez továbbítaná. A hullámhosszok ellenőrzése automatikus volt. Csak úgy, mint mindannak a nesznek a rögzítése, ami ott volt az éterben, holott nem kellett volna ott lennie. Ha ilyen lesz előfordult, az állandóan szemfüles komputer nyomban benyomta saját célkereső gombját a maga tarka belsejében, fölvette az adást, azonnal ráállt a forrására, és értesítette a testvér ország országszerte, hogy azok is tapogassák le, és adjanak visszajelzést. Este 11 óra 43 perckor valami arra késztette a központi kompjutert, hogy megnyomja a maga célkereső gombját. Valaki vagy valami leadott valami váratlant, és a kompjúter észrevette és letapogatta a bolygónk légkörét napi 24 órában kitöltő kavargó elektronikus kalahidoszkóbból. Kukfőtörzsörmester észrevette a figyelmeztető jelzést, és a telefonért nult. Amit a komputer észlelt, hangkilövellés, amolyan rövid, sikoltó zaj volt, amely csupán néhány másodpercig tart, és semmit sem jelent az emberi számára. A hangkilövellés egy meglehetősen munkaigényes eljárás végeredménye. Titkos üzenet küldésekor. Először az üzenetet kiívják tisztán, és a lehető legtömerebben. Aztán kódolják, ám még mindig betűk vagy számok sora marad. A kódolt üzenetet morzegépen lekopogják, de nem a fülelő világ, hanem egy magnó számára. A szalagot azután annyira földgyorsítják, hogy az üzenetet alkotó pontok és vonalak megrövidülnek, egyetlen néhány másodpercig tartó sikójá olvadnak össze. Amikor az adó adásra kész, a kezelő egyszerűen leadja ezt az egyetlen sikolyt, aztán összecsomagolja a berendezését, és gyorsan tovább áll. Azon a szombat éjszakán a berendezések tíz percen belül bemérték, honnan jött a sikoly. Más kompjúterek, a Yorkshire Menvid Hillen és a Velsi Bredvejben szintén fogták a rövid adást és visszajelezték. Amikor a helybéli rendőrség odaért, kiderült, hogy a bemért pont egy útmenti pihenőhely egy magányos úton, Derby sör egyik körzetében. Nem volt ott senki. Az üzenetet a maga útján aztán Cheltenhambe továbbították, ahol úgy lelassították, hogy a pontokat és a vonalakat ismét át lehetett írni betűkre. Ám hiába futtatták az üzenetet 24 órán át a kódfejtőnek nevezett elektronikus agyakonát az eredmény nulla volt. Kémadó lehet valahol Közép-Angliában, amelyet ismét aktivizáltak, jelentette az elemzők főnöke az akf főigazgatójának. De az emberünk friss, egyszer használatos kódot használ minden egyes szóra. Ha nem sikerül lényegesen többet fognunk az adásából, nem tudjuk megfejteni. Elhatározták, hogy nagyon figyelni fogják a csatornát, amelyet az ismeretlen adó használt, bár fölötté valószínű volt, hogy a legközelebbi adásnál más csatornát fog használni. Az incidensről rövid jelentés készült és eljutott többek között Sir Bernard Hemingst és Sir Nigel Irvin íróasztalára. Az üzenetet máshogy is vették, nevezetesen Moszkvában. Az ugyanazoknak az egyszer használatos kódoknak a segítségével megfejtett üzenet, amelyeket az üzenet küldő használt Ipswitch egyik csöndes zugában tudtulatta, hogy a helyszínen lévő ember minden előzetes feladatát határidő előtt teljesítette, és készen áll az első futárfogadására.